Audhu <laughs> billahi min ash shaytan ar-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna alhamda lillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'uferuhu Wa na'udhu billahi min shururi anfussina wa min seji'ati amalina Man yehdihi allahu falamu dillalahu, man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma abad Pri nego što hoću da izrazim dobrodošlicu нашim gostima Dobrodošli u naš centar ovdje na ovo kratko odruženje, a nadam se da će biti vama zanimljivo. Došli ste sa... iz ste došli, tako da nećemo mi ovo prvo obraćanje vama oduljiti, da vas ne bi umorili, pa ćemo skratiti ovo predavanje prvo, ali ćemo od sutra početi, da kažemo, malo i dulje. Pošto ste vi došli ovdje na seminar i ova vaša da kažemo ova uzrast je najpoljih da kažemo najbolje vrijeme da se traži znanje pogotovo ovo znanje zbog čega ste vi poduzeli put. I nije kratak put donji Njivakov. Ja mislim da su prače uglavnom iz onih Njivakova najviše nije znači kratak put, jezda je iz Bosne i molim Allah subhanahu wa ta'ala da bude korisno vama ovo druženje ovde i da to ponesete sasvom da bude korisno na Alpu i onima, da bude koristi onima koji se sa vama druže jer znanje nije samo da čovjek nauči, nego je znanje ono i bit će odkoristi znanje koje se nauči koje se primijeni i koje se prenese na, na, na drugi ne, nema sumnje da je razlog vašeg druženja ovdje upravo da nešto naučite što se tiče islamskog znanja. Kažem opet, neću duljiti. Prije nego što počnem, hoću da napomenim da znanje, odnosno islam, nije, pogotovo kada se obraćam ovim licima koja su ispred mene, koja su naučila puno od islama, ne treba čovjek da ide da bi uvijek nešto novo naučio bitna je stvar da čovjek ima niyet da nauči nešto novo i da obnovi zato Allah svt kaže fezeker fe inezekra tanfa često puta ljudi se nekad često puta se razočaraju kaže ništa novo nisu naučili međutim od ovakvih da kažemo druženja nije glavni cilj jedini cilj da čovjek uvijek mora nešto novo naučiti vaš svaki korak je nagrada za vas Svaki moment provedeno ovdje gdje su i meleke, da kažemo, meleke koju obuhvate i koji se spuste na ovakva, na ovakva sjela, da smo u prisustvu, da kažemo, meleka i u prisustvu, da kažemo, ovakvog džemata je veliki isto hajr. Zato ću večeras spomenuti stvari koje su puno bitne, da kažemo, za vaš uzrast, to jeste znanje, jer vi se, da kažemo, na putu znanja. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže za ovo znanje, odnosno za islamsko znanje, uopšteno za znanje, a najviše se tiče islamskog znanja, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Hel jeste vi ledine ja lemune, u ledine la ja U načinu obraćanja Allah subhanahu wa ta'ala kaže, hoće da upita kada je rekao, Hel jeste vi ledine ja lemun, u ledine la ja lemun. Da, da li su isti oni koji znaju ili oni koji ne znaju? Međutim, ovdje se hoće da kaže, nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. I onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala yer fa ila hul darajat. Allah će kaže na posebna mjesta uzdignuti vjernike. I ne samo znači vjernike wal ladina darajat. I kaže ta posebna mjesta su pripremljena wal ladina utul ilma darajat, yunkima yadatu znanje. Ja ovde moram uvijek napomenuti i hoću da napomenem šta znači wal ladina utul ilma darajat, yunkima yadatu znanje. Da li se daje znanje običnim ljudima, nama, smrtnicima, vahijom, kao što je dolazilo poslanicima? Poslanicima je dola, dolazilo znanje vahijom pa je Allah subhanahu wa ta ta'ala učinio da ne mogu zaboraviti. Poslanik sa'ala nikada nije mogao zaboraviti ono što mu je dolazilo, znači od Allah subhanahu wa ta ta'ala. Nama, običnim smrtnicima, znanje neće dolaziti vahijom. I zato poslanik kaže, salallahu alayhi wa sallam, el ilmu bita allum, el ilmu bita allum. Kaže znanje je sa učenjem. Значи znači, знање dolazi sa učenjem. A kaže hilm blagost, kaže čovjek mora da, da se potrudi da bi bio znači blag. Значи znači, mora da uči blagost. Hilm odnosno blagost ne dolazi znači porođenju. Što često puta ljudi, njegova priroda je takva. Ne, prirodu mi imamo svi različnu, ali helm dolazi bi tahallum, kako je rekao Allah uposlenih za selem. Znači, blagost dolazi znači sa uloženim trudom, odnosno sa tru, trudom da ti budeš blag. Što se tiče znanja, ovdje isto treba na, e, naglasiti da je Allah subhanahu wa ta ta'la, znači ummetu ikre, mi smo ummet ikre, obratio se prvim riječima kada se obratio čovječanstvo, odnosno našem umetu, umetu poslanika Muhammeda s.a.v. obratio se sa ikre, sa uči, sa iščitavaj, čitaj. Bismi rabbi keledi halak. Ovdje moram napomenuti znači, ovaj ajat ikre, bismi rabbi keledi halak, ono je puno bitan u smislu, mi ga često puta uh, spominjemo i njega, da kažemo, obnavljamo. Ali je bitna stvar napomenuti, kaže bismi rabbi keledi halak. Bismi rabbi keledi. Kaže, u ime gospodara. I ovdje se ogleda, znači, da bi čovjek, eh, onaj koji se opredijeli, koji se odluči da uči, mora biti bismirab bikedle dihala. U ime gospodara koji čovjeka stvara. a Znači, da čovjek bude iskren. I onaj koji bude iskren u, u, u sticanju znanja, i inače u svim stvarima, taj će uspjeti. I ovde hoću da napomenem, vi se da kažemo na nekom početku, na početku puta, eh, prva stvar koju čovjek mora dobro da zastane, znači mora da očisti svoj nijet, zbog čega neke stvari radi. Jer će čovjek biti nagrađen prema nijetu. E, nijedan čovjek neće biti nagrađen prema količini šta je uradio, nego će biti nagrađen prema onom, prema nijetu, znači šta je za zanijetio, šta on hoće zbog toga. I zato u islamu ćete vidjeti da Allah subhanahu wa ta'ala uopšte nije spominjao znači, kvantitetu. Зато Аллах каже, негой Аллах smetra samnyj kvalitet. U islamu je bitan kvalitet. Зато Аллах каже, субханаху тааля, алли халак ал-маут вал-хаят лийаблуакум айкум ахсану амала. Во аяту ни дошло лийаблуакум айкум Allah koji je stvorio smrt kako bi vas iskušao. Znači naš život Allah nas je Allah nam život da on je samo znači Allah nas je poslao na ovaj dunjaluk s jednim razlogom razumno što je da da bi vas iskušao ajukum ahsan amal. Koju najkoči od vas najbolje da postupi na dunjalog Nije koče naj najviše da uradi od dobrih djela. Evo koče najbolje da uradi dobra od dobrih djela i zato u islamu imate znači traži se kvalitet a kvantitet nije bitan i zato Allah kaže što se tiče kvant odnosno kvaliteta odnosno ili kvantiteta kam min fiyatan qalila talabat fiyatan katira bi iznillah kaže koliko je kaže malobrojnih skupina mnogo brojne skupine kako bi iznillah znači sallahu bi iznuh sallahum sallahu da kažemo onaj dozvolo Kam mjenja zato male skupine pobjede velike skupine kada kada su kvalitetne. I zato ćete vidjeti kroz historiju da kažemo islama to siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem bojeva Hunainin id ajabatkum ketheratukum kaja la sallallahu taala kajanadan Hunaina kada se se vi zadivili kaže vašom mnogobrojnošću. Volan tugni ankum sheja. I kaže ta mnogoobrojnost apsolutno nije koristila. I dobro znate na Hunenu da su se muslimani ponijeli svojom mnogobrojnošću, jel im ništa pomoglo? Ništa im nije pomoglo, raspršili se. Znači, kada su došli neprijatelji, kada su uzvratili, da kažemo, taj napad, raspršili se, kaže, niko nisu se, nije se znalo gdje je ko pobjegao. Mal, mali broje njih, da kažemo, ostalo a, da kažemo pribravno i, i sabrali se i oko poslanika se s ovaj sve, znači, a, najponovo okupili, pa su dok nisu promijenili nijet, ovdje isto bitna stvar, opet se vraćamo na nijet, koliko je bitna stvar da to bude ikre bismi rabbi kelevi haled, da to bude u ime gospodara koji stvara čovjeka od alaka, od, da kažemo onej zakvački, kako, on, kako se prevodi u kuranski an, Kur ajed. I ovdje puno bitna stvar da čovjek, znači, onaj, taj nijet obnovi i da se ne zanese svojom, da kažemo, svojim mogućnostima ili svojim znanjem, ili svojim imetkom, ili svojim da kažemo, svojom snagom nego da stvari vrati kemim fijetim kaliletim galebet fijetim kemim fijetim kaliletim galebet fijetim kethiretem bi idnila znači koliko je malobrojni skupila skupina, skupina pobjedno, mnogobrojne skupine bi idnila znači samo sa Allahom znači voljom ja več raz hoću da spomenem nekoliko stvari koje su bitne vama da kažem na tom vašem početku odnosno na vašem putu e tim ranim da kažemo godinama koliko je bitna stvar da čovjek изуčava i traži znanje jer upravo treba čovjeka da vodi ovaj ajet yerfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat oneko hoće da postane znači da ima posebno mjesto u društvu ne može doći do tog mjesta osim ibnillah svt selam resulom odnosno sa znanjem jer Allah svt uzdiže čovjeka sa znanjem ja ću večeras spomenti nekoliko primjera iz našeg selefa i da, naši, od naših tih dobrih predhodnika, imate Abdul Melika ibn Kureyba al-Asma'ija koji je poznat uh, jedan od poznati tabi'in. To je bio arapski književnik, bio poznat u arapskoj književnosti i jeziku. <kuh> Subhanallah, u tim ranim, da kažem, svojim uh, godinama je krenuo, da kažem, putem znanja. Nije bilo dana a da nije otišao na jedno, dvoje ili troje predavanja. Znači, skoro svaki dan je gdje god je bila koja halka, pošto je bio, živio je u Kufi, Kufa je u to vrijeme bila poznato mjesto da kažemo, Alima, poznavala, poznavala, poznavala se, da kažemo, od islamskih nauka pa do, da kažemo, arapske knježevnosti i poezije. On je bio poznati, znači, arapski poz... i, znači za poeziju je bio poznat. U ranom ditinstvu Smohala ide, traži znanje i skoro svaki dan bi išao, znači ili kod profesora Hadisa, ili kod profesora Fika, ili kod uh, profesora, znači, arapskog jezika. Tako da je upo uoči, da kažemo svome komši, jednom čovjeku koji je imao trgovinu u njegove kuće, kada god bi prolazio pored njegove trgovine, čovjek bi se začudio, kaže, kud ideš svaki dan i toliko puta? Pa bi rekao, rekao mu, Adon Marika, ja smaj, kaže, idem, tražim znanje, idem, učim, učimo islamu, učimo Kaže, što će ti, kaže, što ideš, kaže, te nauke izučavaš, zašto ne bi, kaže, izučavao, kaže, neku drugu granu koja će ti koristiti, kaže, na Dunjalučku. Mislio je na Dunjalučku neku, da kažemo, o, na znanost. Kaže, da, da učiš bilo šta drugo, znači ne samo da učiš islam. Ali vidjet na kraju kako Allah subhanahu wa ta ta'la sa islamom mada on nije bio poznati i alim da kažem u islamskim naukama, ali je bio poznat u tu arapskoj književnosti i arapskom jeziku poznat i, da kažemo jedan od naj, možda jačijih, da kažemo u svom vremenu poznavolac arapskog jezika međutim se nije osvrtao, on bi i dalje išao znači tražeći znanje izučavajući islam jedan dan bi došao taj njegov komisar i kaže smaj, kaže slušaj me kaže, te tvoje knjige i to tvoje znanje kaže, kod mene ne vrijednosti Kaže, nikoliko jedan svež, svežnjaj, svežanj, svežanj e, u ono vrijeme, ne znam, možda luka. Kaže, nema vrijednosti kod mene ništa. Međutim, ja sam je znao ko kome se radi, o čovjeku koji, nevrijed, koji nevrijednuje, da kažemo, te nauke. I kaže, ja sam se, ono, faktički on me ezjetio sa tim stvarima. Kaže, nije, bio, nije, nije prošao dan, a da me nije, kaže, zaustavio i da me nije odvraćao to kota traženje, traženje, traženje, za znanjem. Kaže, jedan dan je došao, kaže, slušaj me Smaj. Kaže, ja imam prijedlog, kaže, za tebe. Kaže, koji je prijedlog? Kaže, donesi ti sve te svoje knjige. A ja, kaže, imam veliko, kaže, bure, do veliku bure, kaže, pa, kaže napunit ćemo ga vodom i ti, kaže, ubaci sve te svoje knjige u to bure, kaže, pa da vidimo, kaže, koliko će, kaže, one tinte i začisti tvojih knjiga. Kaže, tada, kad, taj dan, kada mi je to rekao, kaže, Ehaneni. kaže, ponizio me toliko, kaže, da sam počeo da mrzim tog čov I onda sam odlučio da ne prolazim pored njegove kući i da, kaže, izbjegavam ga maksimalno. Kaže, ujutru bi rano, kaže, ustao, kad on ne izađe na, na poslu, kaže, da ga ne sretim. A kaže, vraćao bi se kasno, kaže, kući sa tih, da kažemo, halki znanja ili traženje znanja, kaže, vraćao bi se kasno da ga ni, uopšte ne, ne vidim. Kaže, dani su prolazili, kaže, jednog dana je uh, glasnik došao u naše selo I počeo da viče, kaže, ko će mi reći gdje je kuća Abdelmerika ibn Kureyma el-Esma'i'a. Kaže, ja sam čuo da mene neko traži. Pa su ljudi, kaže, upućivali čovjeka do moje kući. Kada je došao taj vjesnik, vidjevši Abdelmerika el-Esma'i'a u onom nakom stanju, siromašan je bio toliko da nije imao para da se ošiša. Kaže, ko sam je bila, kaže, porasla, Od jedno je imao, kaže, nije imao vremena ni da, ni da ga opere kako treba. Kaže, skroz je bio, znači, u stanju da ne može se povezati sa Alimom u ono vrijeme, poznati Alim, Resmaj, u to vrijeme njegovu idnosti na daleko čulo i ovaj vijesnik kad je došao, kad je vidio, kaže, ti si Resmaj, kaže, u Allahi, kaže, ja sam Resmaj, kaže, ja sam Resmaj, kaže, nije nikom drugi, kaže, Lugavi, kaže, onaj koji poznaje arapski jezik dobro, kaže, Lugavi. Kaže, namjesnik Basre hoće, kaže, da te vidi. Kaže, međutim, ne možeš takav odtići kod namjesnika, pa se ovaj glasnik, vijesnik taj vrati se kod namjesnika Basre Muhameda ibn Slejmana <clears throat> El Hašimija. Vrati se, uzme od njega sto, uh, hiljadu dirhema i vrati se kod njega i ovo pogledajte, Allah smutila nagrađuje tu njegovo da kažemo, žrtvu, njegov trud. Prvi hiljadu dirhema on dobija. Kaže, pa sam ja, kaže, sredio sebe. Kaže, kupio sam odjeću, ošišao sam se, dotirao sam se, kaže, sredio svoje stanje i kaže, zaputio se kod namjesnika Basre Muhammeda bin Sulimana El, el Hašimiya. Kada sam došao kod njega, kaže, <clears throat> halifa Harun Ar-Rashin, kaže, traži učitelja za svoga sina. Kaže, mi smo o tebi čuli dosta pozitivni, dosta lijepi stvari, kaže, jesi ti spreman da odeš da podučavaš sina od halife, Haruna Rašida. Kaže, on je odmah prihvatio znači, obje ruške i kaže, ko neće to prihvati, kaže, svakako da prihvatam to. I kaže, poslao ga u Bagdad kod Haruna Rašida. Harun Rašid je ga prihvatio i on ga odmah znači, zaposlio znači, da da podučava njegovog, njegovog sina. Proveo je lesmaj u Bagdadu kod Haruna Rašida deset punih godina ponučavajući njegovog sina raznoraznim, da kažemo, na, na naukama, pogotovo arapskoj književnosti znači i poeziji. Kada je prošla deset godina, kaže Harunar Rašid, kaže, Abdul Melik, kaže, mi više nemamo potrebe za tobom. Kaže, ja hoću svoga sina, da on sada ide, kaže, samo da uči, kaže, sad od mene stvari, kako će naslijediti te onaj, druge stvari od mene. Kaže, she, ta, kaže, ako budeš htjeo da ostaneš u, u Bagdadu, Kaže, e, ne, ne, ne, dobro si došao. Ako hoćeš da se vratiš u Basru, u kući, budu mu, kaže, vrati se. Međutim, u ovom, u ovom periodu od deset godina One je su upoznao sa dosta ljudi, bogatih, raznoraznih ljudi, pa je posredovo kod e, halife. Znači, ljudi mu davali uvijek, razmišći, hediju i a, ha, a, Harun Rašid mu je dao ogromnu platu i on bi za to vrijeme od tih deset godina uvijek bi sakupio novac, vrati, pošalje novac u Basru svome tome koji je čuvao njegovu kuću, kaže pa bi kupovao zemlju, kupovao znači nekretnine, kupovao znači anaj dunjaličke stvari i kaže postao jedan od bogatih ljudi, da bi nakon deset godina, kaže Harun Resid, kaže mi nemam potrebe više za tobom ako hoćeš da ostaneš kod nas bujrom, ako hoćeš da se vratiš u Basru bujrom. I kaže lesma i kaže ja hoću da se vrati u, u Basru i da kaže Harun Resid, kaže počeo da mu daje hedije, počeo da mu daje i mjetak. Onaj, da ga odprati, da ga da isprati znači, za ono što on uradio za njegovog, njegovog sina. Pa mu je dao ne znam koliko onaj, stvari ti tunjalučki i ona mu kaže temenna. Ovo narod na bosanskom jaznu se prevede nema da kažemo neki poseban onaj, onu, okus. Temenna znači, hajde reci ti svoju želju. Imaš li ti svojih želja? Kaže, nemam želja, kaže, i ovako si mi, kaže, previše dao. Kažete mena, šta mislite halifa koji ima, faktički halifa islamske države koji ima, Allah samo zna koliko ima dobra. Kažete mena, imaš tika kaj svoju ženju, kaže, moraš reći svoju želju da ti ja još, kaže, ispunim te tvoje želje. Međutim, Subhala, kaže, Helesmaj, pošto imamo sad i metka, sad mu ne treba više i metak, kaže, hoću da, kada ja se budem vraćao, kaže, u Basru, da pošalješ pismo namjesniku Basre, Mohamedu i Musilimanu, kaže kad čudne da ja dolazim u Basru, da on, kaže, izađe da me dočeka i svi oni njegovi saradnici ona iz, iz Basre. Kaže, nema problema. Kaže, on piše tamo znači namjesniku Basre, znači da mora to i to rad. I kaže, imam još jednu, kaže, stvar. Kaže, kada stignem u Basru, kaže, neka namjesnik Basre neka mi odredi tri dana da me, kaže, ljudi mogu O, onaj posjetiti i da me mogu poselamiti, o, onaj, kad dođem, da mi oni izrazi isto dobrodošlicu, kaže, pošto se vraćam u basnu. Napiše oni to, kaže, i to da onaj vrati. I tako je bi bihilo. Pogledajte, Subhanallah, na sudjem danu, šta će ljudi rati, reći? Kaže, heleka ani, kaže, uh, <clears throat> heleka ani sultani, kako ide ajete, ma agna ani malije, heleka Anni sultani. Kaže reće ljudi na sudjem danu kaže magna, Ma Anni ialije, kaže neće mi moj metak ništa kaže koristiti. na sudjemm danu, ljud neće meta absolutno ništa koristiti osim i meta koji je podijelio na lavom putu. Onna i meta koji je on gomila o sebi i uživo u tom metku, ć znači, ništo mu neće na sudjemm danu koristiti. I zato će se ljudi zato ljudi on će se žaliti na sudjem danu, mana Anni ialije, kaže gospodaru, ništa i meta kaže nije mi kaže koristio kaže heleke anni sultani kaže i otišao je kaže sultan odnosno kaže vlast i kaže otišla od mene kaže sad nemam vlast apsolutno došao prazni ruku na na sunđi dano i videćete ovdje čovjek koji ima imetak ljudi koji nisu sa sa imanom da kažemo onaj dobri kad ima imetak poželi da ima vlast ovdje nije stanje sa esmaijom onaj on je videćete zbog čega je on onovo tražio videćete da naj na kraju Alooo devetina ljudi nasjedu kada dobiju imetak požele da imaju vlast. Oni koji imaju imetak odnosno oni koji imaju vlast a nemaju imetak šta upadnu u korupciju. Nažalost u mnogo država pa i u našoj nažalost ljudi koji imaju vlast a nemaju imetak onda upadnu u korupciju, u korupciju znači onda počnu uzimati od naroda znači bespravno imetak kako bi došli do tog imetka. Njim dovoljna njihova plata nego mora da još onaj naj I zato je to je stanje da kažemo čovjeka, znači damo je i metak, damo i vlast na dunjalku, a na kraju mu neće ništa koristiti. Ovdje Harun Rashid El Esmaju je to napisao, znači namjesnik Muhamdu Ibn Suleimanu, Hašimju da mora, znači tako i tako, znači da ga dočeka i da mu da tri dana da ga ljudi, znači poselami. Kaže, prvi dan kada se vratio, uh, svi su mu se obraćali, ja sahiba il-halife, o kaže prijatelju halifei, O on kaže prijatelju namjesnika Basre nikom od ljudi nije prič nismo se obraćao imeno. znali su njegovo ime da Abdul Malik, njegovo ime svi smo se tako obraćali zna zato što je 10 godina proveo kod kod halife ljudi što znali kaže prvi dan kada je došo da ga ljudi posjete iz Basre došli su li najbogati sa njim se ispričali posjetili ga drugi dan kaže drugi stalež ljudi i kaže treći dan naj kaže siromašni stalež ljudi iz Basre došli su da ga posjeti. Kaže kad su ga došli, onaj kad su ga posjetili ovi zadnji stalež, svi su mu obraćali sahibul khalifa. Kaže ovo prijatelju khalif od khalife, kaže došo jedan čovjek stari, kaže ah Abdul <laughs> Kaže ah Abdul Malik. Kaže kad je to rekao Abdul Malik, kaže prošlo mi kroz glavu ovo nije, kaže ovaj čovjek koji mene zna. Kaže sjećaš li se ti mene? Kaže, da ti nisi, kaže, taj, taj, kaže, što je radio u trgovini, kaže, moj komšija, koji me, kaže, zijetio, kaže, svaki dan. Kaže, jesa. Kaže, Subhanallah, ja sam, kaže, uradio ovo što vidiš, kaže, uradio sam, kaže, po tvome nasihatu, po tvojoj preporuci. Kada si mi rekao, kaže, šta misliš da, kaže, doneseš sve one, kaže, svoje knjige, pa da je ubaciš, kaže, u bure, I kaže da vidimo, kaže, kako će izaći ona tinta. Kaže, ja sam, kaže, postupio ponome što se mi ti rekao. Kaže, uzeo sam, kaže, svoje, sve one knjige. Kaže, pa sam ga ubacio, kaže, u svoja prsa. Kaže, pa sam, kaže, zalio nego mi vodom, zaliju sam, kaže, hersom. Znači, uh, hers, naravno, na bosanskom se prenosi uh, upornošću, znači upornošću, u traženju znanja. Kaže i vidi, kaže, šta je, kaže, ona izašla. Kaže, ovo je izašlo, kao je ovo što ti kaže, sad vidiš. Ovo je, subhanallah, nagrada od Allah, subhanahu wa ta'ala na dunjaluku. I zato Allah kaže, jer fa ilahu ladhina amanu minkum, u ladhina utul ilme da rađate. S obzirom da el-esmai nije tražio, da kažemo, šarijasko zanje, međutim, znanje uopšte čovjeka, znači, uzigni. Mada se arapski jezik, on se ubraja od, da kažemo, od tih islamskih znanosti koji su toliko bitne u um, islam, u šerijetu. Znači, aratski jezik je puno bitan u, u šerijetu. Hmm. Tako da on, s ovim zdanjem, Allah subhanahu tala znači, uzdikao na ovaj položaj. Tako da bi ovaj, njegov komšija je tražio na kraju da ga zaposli kod, kod njega. Da, da radi, kaže, pa ga je postavio kao čuvara za jed, u jednoj od njegovih bašti koje on imao, znači, bavio se poslije poljoprivredom. Ovdje dokazo pano da Allah dala smo tala čovjeka na posebno mjesta. Ja ću još spomenti jedan isto obitan događaj. Znači što tiče traženje znanja, Allah mi je toliko bitan znači pogotovo u ovim vašim godinama. I morate imati na umu onaj sad je vrijeme ako vas prođe, ako uđete u godine pozne godine imaćete znači problema znači onaj sa pamćenjem. Zato kažu arapska poslovica kaže el ilmu fi sigar ken nakši fi fi Kaže traženje znanja kaže u mladim tim godinama kaže kao klesanje u kamenu. Toliko bude upečatljivo i toliko čovjek brzo uči i ostane znači to znanje. A kaže ilmul fil kibar kenakšr au keu, a, bil ma, bil ke, ide. a kaže traženje znanja kaže u tim uh, poznim godinama, u tim starim godinama je kaže kao pisanje po vodi. Kad čovjek piše po vodi ništa ostaje. Ništa ostaje znači faktički ono što pišeš onaj odma se trag da kažemo za naj e, zatre i nemaš ništa o tog da kažemo znanja druga stvar koja je bih jedno hoću da vam spomenem koliko su ljudi bili da kažemo ti naši prethodnici koliko su bili e, koliko su ulagali truda da bi došli do znanja spominju vam još jedan primjer ime davane od uljem jedan e, egipatskih učenik Je došao kod Sulejmana el Ameša. Sulemana Lameš isto bio opet poznati 'alim, poznati 'alim od uh, Tabine bio u neki 60-ti je rođen, a umro je neki i, oko 140-te neke umro. Znači Tabin je bio Sulejman el Ameš, poznati 'alim. Uh, kaže kažu uh, u Lema koja je skoro pre, prenijeli tu siru, znači živ, životopis Sulemane Lameša, kažu da je u tim poznim godinama, u starim godinama da je oslijepio, nije, nije vidio. I u ovim, u ovim poznim godinama dolazi egipatski učenik, iz daleka iz Egipta dolazi u Kuf, u, u Bagdad, ili u, taj, u Irak, današnji Irak to je ne znam koliko kilometara 1000 km ni 1000 ni stotina kilometara prešao u ono doba su morali ili pješice ili na na možda na magarcu na konju ovaj e, učenik e, egipatski došao je kod Ameša došao e, u toku dana i srevo je, da kažemo njegove učenike i ovaj jedan učenik pita bujrum odakle si kose kaže ja sam došao iz Egipta što si došao kad došao da tražiš znanje to što kod sheha Sulejmana lameš kaže dobro nam došo kaže sačekat ćeš mjesec dana pa kaže tek da učiš iskočenja što kaže lekad aktherna as'ale li shekh faqadiba aleyna faman kaže sinoć Antoliko kaže sheha, onaj počeli ispitivala, ispitivala, kaže na li utili ga i kaže zakleo se da neće, kaže mjesec dana ni jedan nam hadis neće neće na kaže pre ni. He moramo mjesec dana čekat da nam prenese kaže hadis. Kaže ovaj misrijatac, ovaj Egip, egipćanin kaže šta je kaže moj grije? Šta se na ja, kaže tu skrinju? Šta je tu krivica? Kaže ja nisam ni bio, kaže sinoć, kaže sa vama. I on je došo kad Sulemana lameša poslamio ga sheh, kaže ja sam došao iz Egipta ostavio svoju porodicu. Ostavio sve svoje poslove, došao kaže da traži znanje, došao da mi da mi preneseš hadis od poslanika sallallahu alejhi kaže da se vrati svom narodu, kaže da, da se moj narod koristi od, od od tog znanja. Kaže sačekaj, kaže mjesec dana. kaže, ja sam se zakleo Allahom da neću kaže ni jedan hadis prenijeti. Kaže onaj osim osim kad je prošli mjesec dana. Kaže badambi, kaže šta je kaže moje grije. Kaže ja sinoć nisam bio šri. Kaže ja sam se zakleo, kaže I to je tako. I on je uzeo svojanan štab i krenuo kući. Kaže, gdje ćeš? Kaže, idem kući. Kaže, ovaj misrijac, Egipćan, kaže, ja ću še, kaže odres kući. I uzme šeha ispod fuke i povede ga kući. U mislom da skrene lijevo, skrene desno. Šeha je znao put. Kaže, kud me vodiš? Kaže, ovdje je kraći put. Ovdje je kraći put. Kako ga je poveo, kaže, povede ga skroz tamo pustinju. Kad ga je doveo daleko, da ga niko, niko ne može čuti, E, kaže, šeha, kaže, sad si upustni, kaže, niko te ne može čuti. Kaže, viko, neviko, ne viko, ne može se niko čuti. Kaže, kaže, il ćeš mi, kaže, il ćeš mi, kaže, reći sto hadisa od poslanika za selem, il ćeš, kaže, ovdje umrijeti, kaže, ona i škorpion će te ujest, će te zmija ujest, kaže, ovdje ćeš ostati, ovdje ti je, kaže, kabor. Kaže, boj se Allah, što radiš, kaže, boj se ti Allah, kaže, ja sam toliki put prevalio, kaže, il mi, kaže, brenim sto hadisa od poslanika za Kada je lamiš video Sulejmana, video da nema igre sa ovim učenikom, pokušavao, pokušavao nema. Kaže piši. I on je uzao, oni uzovali svoje u ono vrijeme, znači bile su te leuge, onaj počeo pisati, kana Rasulullah se znači od ovoga donoga donog onog, od onog se, kaže kana Rasulullah sallallahu alejhi ve I on je počeo pisati. <kuh> Međutim pogledajte ovde subhana da je prisustvo sjelo uvijek bi bio bi, uh, ovaj misrijac bi bio u lancu prenosio, pre, prenosilaca čuo sam od šeha ili prenio nam je šeha prenio nam je, nama sad u ovom, u ovom slučaju subhanla ovde veći stepen prenosilaca znači jači stepen u lancu prenosilaca kaže uh, čuo sam lično od šeha, zato što sam njemu lično obraćao, znači onda počeo piše, kada je došlo 50, kaže zatvori svoje kaže te onaj sveske, kaže vodi me kući pa ćemo sutra, kaže nastaviti Kaže, bogami još 50 ili ćeš ostati. <laughs> kaže, nema ti, kaže, koma ni garantija, ti meni kada će jutra doći. <laughs> I on je vidio, nema, nema šalej, u potpunim u hadisa. Kad je u potpunim u sto hadisa, ustane šeha, poljubi u glavo i kaže, hajmo kući. Gdje se vraćao do kuće, ovaj egipćanin, učenik, koliko je bio mudar, mu nas lutio, bi nešto, razumiješ, Pri negoš kad je ušao tek u selo, uh, u jednoj trgovini, on je bio onaj koji je prodavao, znači onaj trgovac, da mu svoje one ploče, kaže, evo ti ploče, nek su kod tebe emaniti, ja ću se vrati po njih. Šejh nije čuo to, niti je vidio, slijep čovjek. Ostavimo te ploče i šejha dovede do kuće. Kad je doveo ga do kuće, on je vidio, znači, s njim svojim štapom, da je kod kuće, kad je vidio da je uvjerio se da je kod kuće ufatio onog mislijica. I počeo vikat, kaže, lopov, uzmite mu, kaže one ploče. I počeo se derat šejh, znači, od toga, Koliko njega, da kažemo, na ljuti od te huje, od te sržbe, od te kahra, kaže, uzmite, kažemo ploče, kaže Lopov. Kaže oni njegovi učenici koji su gledali tu, kaže, šeh, kaže, nema nikakvi ploče. Ja njega popipo tam, no, stvara, njema ploče. Kaže, njesu ploče. Kaže, ostavim, kaže, kod svog prijatelja. Kad je on video da on da ga i tu, da ga pretekao, kaže, znaš šta? Svi oni hadisi, kaže, koji sam ti ja, kaže, rekao, kaže, svi su daiv hadisi, <laughs> kaže, svi su slabi hadisi, kaže, ovaj egipćanin, znači, talibulil, znači učenik, pravi učenik, zastane malo, kaže, subhanallah, ne vjerujem nikako u to, jer, kaže, znam tebe da nećeš lagati na poslanika, da si ti da si ti iznad toga, da ti slažeš na lahog poslanika, da si ti Kaže, sulemane Lameš i sasto, kaže, istinu si reku. Kaže, meni ne, pri, ne, ne priliči, meni da ja laži na poslunika. A samo kaže, htjevo, da kaže, kad se vratiš, kad izbrišeš sve te hadise, da kažem, da su, kaže, svi saji hadisi, kaže, da te snađi ono što je mene sad, kaže, snađi. I subhanala, onaj, ovdje subhanala ogleda se koliko su, da kažemo one generacije, koliko su bile, koliko su uložili truda i koliko su žrtve uložili, onaj, što se tiče traženja znanja. Molim la, smo na tijela da mi budemo oni koji će uložiti trud, pogotovo, molim la, da vama olakša u ovim ranim godinama da, onaj, da, da uspijete, znači, da što više znanja znači sakupite i da budete iskreni u tom znanju. Ima još jedna stvar, enčala, bit će prilike, ako, onaj, koja bitna veže se za ovu tema, ali nemamo vremena odvolju sam i ovako, molim la, da mi oprosi da da bude da bude koristi meni imamo od ovog večeras smo čuli imali malo da vam da uspjeha na ovom i da vam, da se lepo provedete znači na ovom seminaru ovdje a za